Вийшовши з терема, вони вішучі повернули прямо до нього. Що б то? У грудях тьохнуло, невже все теж, невже знову мова про Янку. Поки їздив до Галича, трохи призабулося невдоволення боярині Анастасії. Думав, минулося, а воно, бач, не минається. Як повернувся, так відразу і відчув яким лихом дишована на нього, ну а заодно з нею її сини. Лише засмучені оченята дівчини, яка не приховувала ні від кого свого горя та приязне ставлення боярина Дмитра утримували його від негайної втечі з цього двору. Брати підійшли і мовчки сіли обабіч нього. Довго сопли, не кажучи нічого, він теж мовчав, чекав, що буде далі. Насуплені обличчя і стиснуті кулаки на колінах. Свідчили, що розмова буде важка. Почав Степан відразу круто. «Ти чого тут сидиш?» Чекає боярина. Такий був його наказ. «Я не про те. Їхав би ти звідси хлопче і більше не з'являвся. Ось я про що. І не баламуть Янку. Не тривож матір нашу, бояриню», – додав Микола. Чого пристав до дівчини? Чого зводиш її з ума? Чи вона тобі рівня? Сам би подумав. До неї сватається син тисяцького. Я їй не рівні погодився добриня, але я її не баламучу і з розуму не зводжу. Ніби ми не бачимо, що з нею діється. Ну я в тому не винен, плаче вона не через мене. Слухай, хлопці, «Не прикидайся ягнятком», – підвищив голос Степан. «Не думай, що коли ти заступив собою Янку та зробив нам деяку послугу, то все тобі тут дозволяється. Ні, братику, ми і так до тебе ставимося поблажливо, бо вдячні тобі за гарні вчинки. Не кожен здатен на таке. Але ж не ставай нам поперед дороги, бо терпець коли-небудь увірветься, тоді нарікай на себе». Добрині розумів, що брати ледве стримується, щоб не випхати його Соломіт за ворота. Ну що ж, не ждатиме він приїзд до боярина, а відразу вирушить у дорогу. Ще сонце Височенько до перших півнів буде у калиновому куті. Він підвівся і мовчки попрямував до навісу, де стояв кінь. Власне, кінь був боярський, але Дмитро подарував його йому ще перед поїздкою у Галич. «Та й хіба не заробив? Чи боянець бідніє? Має ж у своїх маєтках цілі косяки?» Швидко осідлавши гнідого і призорочивши до сідла сакви з хлібом, солониною та цибулею, він, не поспішаючи, рушив до воріт. На півдорозі зупинився і глянув на браків, що мовчки стежили за його приготуваннями. «Прощавайте, я більше ніколи не повернуся сюди». Щоб не завдавати вашій родині, що так тепло і щиро привітала мене прикрощів і нещастя. Він хотів ще сказати, щоб боярин не ображався на нього за поспішний від'їзд, але, передумавши, махнув рукою і смикнув за поводи. В Посеред двору його наздогнав Микола. Підбігши, поклав йому на плече руку, винувато опустив очі. Ти ось що, добрине, не серця на нас, промовив глухо. «Ти хороший хлопець, хоч і смерть, але ж... Ну, сам розумієш, так треба». «Розумію». З натугою голосю відповів добриня і знову торкнув коня. «Но...» Та тут, на дворі заколотало било. Батько приїхав з радісним криком, кинувся до воріт Микола і підняв защепку. Заїзди, тату!» Це справді був боярин Дмитро. Боярин віддав синові коня, Покинув оком двір. «От добре, що ви всі тут. Маю звістку, та й поволакати треба». Він попростував до лавки сів. «Підходьте ближче». Добрині було нікого, і він лаяв в себе, що не виїхав з двору трохи раніше. Тепер чого доброго Дмитро помітить, що між ним і Миколою та Степаном пробігла чорна кішка, почне розпитувати, а що сказати». Та боярин був чимось так заклопотаний, що нічого не помітив. Був заглиблений у себе і думками витав бознаде де аж поки Степан запитав, «Так що ж за звістками, тебе слухаємо, тату? Дмитро тихо промовив, «Князь Данило настановив мене київським тисячким воєводою». Це була для всіх справді несподівана новина. Степан здивовано вигукнув, «Та ну, ух ти!» «Чому ж ти не радієш, батьку? «А чому радіти?» «Турботам, що впадуть на мою голову?» «Ну, які там турботи, хіба що домажир злитиметься, заздритиме?» «Ех, що там домажир?» «Якщо дурний, то хай злиться, але то пусте». Князь Данила завтра в'їжджає до Галича, а Київ залишає на призволяще. Ось моя справжня неприємна звістка. «Як залишає?» Не хоче бути великим князем. Ще такого не бувало. А хто ж порядкуватиме в Києві? Сини були страшенно вражені. Виходить, я і за князя, і за тисячкого. І це тоді, коли ось-ось нагрянуть непрохані гості. Батий з ордами. Батий, ти це знаєш, напевне, тату? Батий підняв чорне знамено війни. Отже, незабаром вирушить у похід. А може, вже й вирушив, і ось ось буде тут. Про це повідомив князь Данило. Від цієї звістки всі заніміли. Степан помітно зблід і перестав розпитувати батька. У Миколи округлилися очі, а Добрині раптом відчув, як, незважаючи на спекотний день, поза спиною прокотився неприємний холодок. Нарешті до Степана повернувся дармове, і він хрипло видавив себе що ж нам робити? От давайте гуртом і поміркуємо. А завтра, після від'їзду князя, зберу боярську думу, теж подумаємо. Е, що ми тут надумаємо, махнув рукою Микола. Якщо ти вже щось надумав, то й кажи, а ми послухаємо. Дмитро важко зітхнув. З його стомленого лиця остаточно злетіла подоба ледь помітної усмішки, що з'явилася,